dan di bumi bahwa dialah yang mengatur jalannya matahari bahwa dialah yang mengatur terbitnya matahari di ufuk timur dan dialah yang mengatur terbenamnya matahari di ufuk barat di musim panas dan musim dingin sehingga terjadi perubahan ketika musim panas siangnya lebih panjang malamnya lebih pendek ini ketika musim dingin siangnya lebih pendek malamnya lebih panjang itu semua karena nikmat-nikmat Allah kepada kita. Lalu Allah menyebutkan bahawa ada dua laut yang saling bertemu, satunya laut tawar, satunya laut asin, tapi airnya tidak bercampur. Marjal bahrain yal takian, dua laut bertemu, baynahuma barzahul layabrian. Antara keduanya ada saringan yang itu tidak akan pernah bercampur airnya. Ini ditemukan yaitu laut tengah dan laut merah. Itu sekitar itu dan ternyata benar luar biasa saat ditemukan bahwa ternyata benar-benar ada barzakh yang mengatur itu sehingga tidak bercampur antara air yang tawar dan air yang asin. Nikmat yang mana lagi yang kau ingkari? Aku sebutkan kata Allah Khusus Yang sekarang kau temukan yang ilmu pengetahuan Aku ceritakan semua itu Dan aku rekam sekarang dalam Al-Quran Masihkah kau ragu terhadapku kata Allah Ayo Aku akan sebutkan lebih detil lagi kata Allah Allah ceritakan lagi setelah itu Yahrudinin humal lu'lu'ul marjan Dari kedua laut itu Muncul mutiara-mutiara Baik yang besar maupun yang kecil Lulu -lu, mutiara yang besar, Marjan mutiara yang kecil-kecil. Itu aku yang mengeluarkan itu. Lebih lagi Allah tunjukkan bahwa di balik laut itu ada mutiara-mutiara yang aku sediakan. Fabiaya ala irobikuma tukadiban. Masihkah kau ragu untuk mensyukuri nikmat-nikmatku? Aku sudah ceritakan semua ini bahwa aku yang menciptakan maka aku lebih tahu darimu. Kata Allah disebutkan dalam Al-Quran semua itu setelah kau punya ilmu dengan terapo-terapo yang kau punya kau temukan itu benar bahwa oh, Allah tidak pernah berdusta masihkah kau ingkar nikmat-nikmatku masihkah kau cari alasan untuk tidak tidak ikut ajaranku fabi ayyi ala irabbikum <tuh> tukadzdzibun walahul jawaril munsha'at fil bahri kal kau saksikan di tengah laut itu Adakah kau menyaksikan perahu-perahu Dengan layar yang berkembang Nampak seperti gunung-gunung yang tinggi Itu siapa yang membuat perahu itu bisa mengambang Itu aku kata Allah Kalau aku mau itu tenggelamkan Aku tenggelamkan semua itu Itu bukan karena kehebatan manusia Itu aku yang membuat semua itu Bisa kau kendarai kata Allah Masihkah kau inginkan kepada nikmat-nikmatku Perhatikan Bapak Ibu Ibu Semua itu karena Allah kalau Allah menghendaki perahu itu tenggelam Tenggelamlah manusia Dan tidak akan pernah bisa manusia bergerak Sampai kadang-kadang Allah menyebut, Sampai Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk Burung yang terbang Itu aku yang membuat dia melekat Apa kata Allah tidak kau melihat burung-burung yang terbang itu safati wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa ar -rahman. awalam yara ila at-tairi fawqahum safati tidak kau melihat kepada burung-burung yang terbang itu kadang dia mengepak sayapnya lalu dia menutup seharusnya ketika burung itu menutup sayapnya dia terjatuh ke bumi di aku yang megang kata Allah sehingga dia tidak jatuh termasuk pesawat-pesawat yang kau kendarai dia bisa terbang kalau Allah mengenai dia jatuh dia jatuh siapa yang menjaganya itu semua Allah yang menjaganya nikmat yang mana lagi yang kau ingkari setiap saat kau tidak akan pernah bisa menghindar dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa taala kunnuman alaiha fa Allah cerita lagi tentang di muka bumi ini, tapi ingat kata Allah, semua di atas bumi ini akan hancur. Kuduman alaihafat tidak ada yang kekal, hanya Allah satu yang kekal. Wajibah kawajhurab bika dul jala liwan ikrom Allah yang kekal. Manusia akan hancur, bumi akan hancur, langit akan hancur. Planet-planet akan hancur Semua akan berakhir Dan tidak akan ada lagi di muka bumi ini Allah ganti dengan alam akhirat Sekarang aku ganti lagi Kata Allah semua ini Dia ganti di alam akhirat Ayo siapa yang bisa mengingkari ini semua Ayo Buktikan dengan sungguh-sungguh kalau kau bisa menghindari semua ini tidak akan pernah bisa karena Allah telah menunjukkan semua ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya Subhanahu wa Taala semua yang di langit dan semua yang di bumi minta kepada Allah kurniayamin dua pilihan setiap saat Allah dalam peristiwa anda. Manusia minta ya Allah ampunilah aku di seluruh belahan bumi manusia menangis di malam ini meneteskan air mata memohon kepada Allah ada yang minta harta ada yang minta sembuhkan penyakit ada yang minta diampun dosanya coba setiap saat diminta Allah kata Allah kullayawmin huwa fi setiap beti Allah dalam persoalan besar mengurus manusia Allah mengurus ibrahim manusia yang besar lalu kemudian manusia yang diurus tidak mau ikut Allah Allah mendengarkan semua rintihan semua itu. Di langit Allah mendengarkan tasbih para malaikat dan di bumi Allah mendengarkan tangis sang hamba di pun mereka berada. Perhatikan. Nikmat yang mana lagi yang kau ingkari? Bukankah aku mendengarkan semua itu kata Allah. Ma taskutun wiraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh dan ada daun yang jatuh Semua Allah menyaksikan Sampai daun-daun yang jatuh Allah menyaksikan Berapa jumlah daun yang jatuh Berapa jumlah daun setiap pohon Allah tahu. Apalagi tangisan sang hamba Allah mendengarkan Dalam detik yang sama Ada manusia yang mati Dalam detik yang sama Sejumlah manusia Di seluruh dunia Ada yang minta ini Minta itu Allah mendengarkannya Setiap saat Allah Dalam peristiwa besar Asya'an As dalam bahasa Arab Itu peristiwa besar Kalau ibu terlalu pergi ke Mekah itu setiap hari selesai salat itu karena manusia datang di penjuru dunia itu setiap hari selesai salat itu ada assalatu alal amwat salat pada orang mati jadi coba dalam detik yang sama di saat ini ada orang mati di seluruh dunia ada detik dalam detik yang sama di seluruh dunia ada orang lahir coba dalam betul yang sama di seluruh dunia ada orang yang dibangkutkan, dalam betul yang sama di seluruh dunia ada orang yang diangkat derajatnya. Siapa yang mengatur itu semua? Kunayau min huwa fisaan. Masa kemudian manusia yang diurus oleh Allah, tadi tidak mau ikut Allah, tidak mau ingat Allah. Semua pikirannya hanya sibuk urusan dunia, tidak tidak tahu ingat Allah. Lidahnya hanya mau ngomong dunia, tidak mau ngomong tentang Allah, tidak mau bertasyakub kepada Allah. Lidah ini hanya untuk ngomong tentang uang, beruah, anda tidak mau menyebut nama Allah. Istighfar, tidak mau. Fatiha adalah ira bikuma tukat dibat. Nimat yang mana lagi wahai manusia yang kau ingkari. Sana <tuh>. fruys, sana fruunakum Wahai manusia, wahai jin. Astaqalan di sini maksudnya la jin manusia. Wahai manusia, wahai makhluk jin, jangan kau lari. Aku akan mengiringmu kata Allah ke tempat untuk dihitung nanti di hari kiamat. Semua kamu akan dihisap oleh Allah. Bumi akan dikosongin. Kamu selama ini telah memberatkan bumi. Astaqalan itu sakil, sakit artinya berat. Jadi karena manusia ini memberatkan bumi, membuat beban di bumi, makan, minum segala macam membikin apa binatang dengan, dengan jin, maka disebutkan oleh Allah sakala. Nanti akan dikosongkan bumi ini dan Allah akan memintai pertanggungjawaban kamu semua. Sana furu lakum akan aku kosongkan bumi ini dan akan aku giring kamu wahai manusia dan jin untuk dimintai pertanggungjawaban karenanya kemudian Allah panggil ya ma'syarul jinni wal ins wahai makhluk jin dan makhluk manusia inistataqtum antum fuzu min aqtaris samawati wal ardi fanzu kala kau bisa silakan untuk menembus langit silakan gunakan semua ilmu kamu gunakan teknologi kamu untuk menembus langit kata Allah fanzu silakan la tanfuduna illa bisultan dan kau tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kemampuan apapun yang kau punya Sekalipun kau punya kemampuan Tapi itu bukan kemampuan yang bisa menembus langit Jarak langit sangat jauh Untuk mencapai bintang terdekat saja Dengan pesawat Challenger yang sangat cepat sekarang Itu membutuhkan 428 tahun Usia manusia sudah Allah pendekkan Paling panjang 100 tahun Jadi kalau mau jalan-jalan ke bintang terdekat Naik pesawat Challenger kita mati di tengah jalan Tidak nyampe ke bintang apalagi ke langit la ta'buduna illa bisultan kau tidak akan pernah bisa mencapainya wahai manusia kenapa kau sudah sombong hanya kau diberi teknologi sebesar itu lalu kemudian kau tidak mau ikut Allah pun kau berani menentang Allah Lalu Allah kemudian berfirman di sini yursalu alaikum masyawallahu min narw wa luhasum fala akan aku kirim kepadamu api yang menyambar kamu dan kemudian asap yang membuat kamu terbakar dan kamu tidak akan bisa berdaya Kamu tidak akan pernah bisa membela dirimu sendiri ayo manusia masihkah kau akan mendzalimi dirimu sendiri kalau kau mendzalimi dirimu sendiri kau akan mendapatkan bagian kedzalimanmu Allah menyebutkan nikmat yang mana lagi yang akan kau ingkari? Masihkah kau tidak mau ikut Allah? Masih kau tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Lalu kemudian Allah menyebutkan Bahawa faidan syaqqatis sama ufaqatat wadatan kaddihan, langit sebentar lagi akan meleleh, ketika tiba waktunya akan meleleh seperti minyak meleleh, seperti minyak tumpah kaddihan, dan warnanya merah seperti bunga mawar, dan dia akan hancur-hancur hancurnya. Ayo Ketika langit hancur, maukah kamu masih ingkar nikmat-nikmat Allah? Fabiyai ala rabbikum matukadzdziban. Pada hari itu, ketika Allah hancurkan langit dan bumi telah berakhir, semua kehidupan telah berakhir. Allah akan menggiring semua manusia dan jin dan Allah tidak perlu bertanya lagi tentang dosa-dosa dan amal. Kenapa? Karena semua telah terekam dalam rekaman yang lengkap. Fayauma idin la yus alu andam bihi insu walajar di hari kiamat. Tidak ada interogasi Tidak ada Berapa dosa kamu Tidak perlu Karena catatan sudah lengkap Dari Allah La yus'al Tidak perlu pertanyaan lagi Semua data Telah lengkap Database lengkap sekali Buku catatan amal Lengkap semua Tidak perlu Allah mempertanyakan lagi Langsung Ini dia Rapor merahmu, Ini dia Lapor hujammu Semua lengkap Kita tidak bisa menghindar La yus'alu An bihi Insu walajar Ayo Masihkah kamu Tidak mempersyukui Nikmat-nikmat Allah Fabi ayyi ala ih robbikumatukatiban ayo alasan apa yang membuat kamu tidak mau ikut Allah cari alasan kau tidak akan pernah bisa menghindar dari alasan ini kita lanjutkan syarat kali